Miki Dolan átadott egy szülői igazolást a mamájától. A szöveg megmagyarázta, miért hiányzott Miki előző nap az iskolából. Tisztelt Mr. McCord, tanár úr. Miki nagymamája, vagyis az én édesanyám, aki 80 éves, tegnap elesett a lépcsőn, a túlsok sok kávé miatt, és itthon tartottam Mikit, hogy vigyázzon a nagymamájára meg a kis hogy én elmehessek dolgozni a kompálomáson lévő kávézóba. Elnézését kérem Miki hiányzása miatt, a jövőben nagyon fog igyekezni, mert szereti a tanár úr óráit. Tisztelettel üdvözli, I'm dolam. Utóirat, a nagymama jól van. Egy szót se szóltam, amikor Miki áltatta a pofátlanul hamisított igazolást. Ott csinálta az óramerő. Láttam, amikor a padjában ülve bal kézzel írta, hogy ne ismerjen föl a keze írását. Az ő írása volt a legszebb az osztályban, mert évekig katolikus általános iskolába járt. Ha valaki tisztán és szépen írt, akkor az apácákat nem izgatta, hogy a mennyországba vagy a pokolba kerül, vagy éppen egy protestánssal köt házasságot. No, de ha egy gyereknek nem ment a szépírás, annak addig feszítették hátra a hüveik míg üvöltve könyörgött kegyelemért, és megígérte, hogy olyan gyöntbetűkkel fog írni, hogy attól a mennyország kapui is megnyílnak. Továbbá, ha a gyerek balkezesnek született, abból az apácák rögtön látták, hogy sátánfajzat az illető, és megint csak kénytelenek voltak hátra feszíteni a hüvelykújját, még itt, Amerikában, a szabadság és a bátor hősök országában is. Elég az hozzá, hogy Miki balkézzel dolgozott, hogy ne lehessen észrevenni feltűnően szép katolikus kézírását. Nem most hamisított először szülői igazolást, mégse szóltam érte, ugyanis a fiókomban heverő igazolások legtöbbjét, a mekké szakközép- és iskola növendékei írták, és ha mindegyik hamisítót le akartam volna leplezni, arra a nap 24 órája sem lett volna elég. Nem beszélve a sértődésekről, a megbántott érzelmekről és a várhatóan feszült tanár-diák viszonyról. Az egyik fiútól megkérdeztem, ez tényleg az anyukád írta, Deni? Deni ellenségesen védekezett. Aha, anyám írta. Csinós igazolás, Deni, édesanyád jól írt? A mekkében a gyerekek büszkék voltak az anyjukra, és csak egy faragatlan fickó hagyta volna köszönet nélkül a dicséretet. Köszönöm, mondta Deni, és süllyedt a padba. Megkérdezhettem volna, nem írta-e mégis ő azt az igazolást, de ennél már több eszem volt. Kedveltem Denit, és semmi kedvem nem volt ahhoz, hogy mogorván hallgasson a harmadik padban. Továbbadná az utájtársainak, hogy meggyanúsítottam, amitől a többiek is mogorván hallgatnának, Elvégre ők is azóta hamisítják az igazolásokat, mióta csak megtanultak írni, és semmi kedvük ahhoz, hogy egy tanár erkölcsbíróként piszkálja őket. Az igazolás szerves része az iskola mindennapjainak. Mindenki tudja, hogy kitalál dolgokat írnak rá, akkor meg mi értelme fennakadni rajta. Reggelente a gyerekét kitaperoló szülőknek nem igen jut ideje igazolásokat írni, amúgy is tudja, hogy a cédula a szemetesben végzi. Úgyis ideges a reggeli rumlitól, és inkább azt mondja, ja, igazolásra van szükséged drágám, ér, csak megnyugodtan, majd én aláírom. És aláírja annélkül, hogy egy pillantást vetne rá. Ami szomorú, a szülők nem is tudják, mit veszítenek ezzel. Mert ha elolvasnák, rájönnének, hogy gyermekeik nemes verhető amerikai prózára is képesek. Folyékony, képzeletgazdag, tiszta, drámai, szárnyaló, koncentrált, meggyőző, tárgyszerű angolsággal írnak. Miki igazolását behajítottam a fiókomba a több tucat másik közé. Ezek minden elképzelhető méretű és színű papíron érkeztek, macska kaparással, áthúzásokkal, pecsétesen. Aznap, míg az egyik osztályom dolgozatot írt, végigolvastam az igazolásokat, pedig korábban épp csak átfutottam őket. Két kupacot készítettem, az egyikbe a valódi igazolásokat tettem, amelyeket az anyukák írtak, a másikba a hamisítványokat. Az utóbbi lett a magasabb halom, s benne a fantáziadús írástól a tébolyútik terjedt a skála. Valóságos örömünnepet ültem. Mindig szerettem volna tudni, tulajdonképpen milyen egy igazi örömünne. Hát most megtudtam. És csodálkoztam, miért kellett ilyen sokat várnom vele. Hát nem figyelemreméltó, gondoltam, milyen elszántan képesek ellenállni minden írásbeli munkának, akár iskolai, akár házi feladatról van szó. Panaszkodnak, jaj, hogy milyen sok a dolguk, és hogy mennyire nehéz bármiről egyoldalas összefüggő szöveget írni. De amikor igazolást kell hamisítani, utat tör magának a tehetség. Vajon miért? Az egyik fiókom tömve van igazolásokkal. Ezekből össze lehetne állítani az Amerikai Mellébeszélés Magasiskolája, vagy a legszellemesebb Amerikai Hazugságok című antológiát. A fiókom tele van az amerikaiak tehetségének ékes bizonyítékával. Csupa olyasmivel, amit nem említ sem dal, sem elbeszélés, sem tudományos tanulmány. Miként lehetséges, hogy ez idáig nem vettem észre ezt a kincses bányát, ezt a sok kis remekelést? Igazi szépírói teljesítmények, bennük fantázia, teremtő erő, melverdeső bűnbánat, önsajnálat, családi gondok felrobbant vízforralók, beomló mennyezetek, egész háztömböket elemésztő tűzvészek, házi feladatot lepisülő csecsemők, továbbá állatok, koraszülések, szívrohamok, agyvérzések, vetélések, rablások. Az amerikai középiskolák írásművészetének színe java. Nyers, életszagú, szókimondó, világos, tömör, hazug próza. Tüzet fogott a sütőnk, amitől a tapétánk is teljesen elégett, és a tűzoltók egész éjjel nem engedtek bennünket vissza a házba. Eldugult a vécénk, és kénytelenek voltunk lemenni az utcába található kilkeni sörözőbe, ahol az unoka testvérem dolgozik, hogy az ottani vécét használjuk. De sajnos az is el volt dugulva még az előző esti események miatt, és képzelheti a tanár úr, milyen nehéz lett volna szegény kis Roninak felkészülni az órára. Kérem, ez egyszer bocsásson meg neki, többé nem fog előfordulni. A kilkeni söröző csaposa nagyon rendes volt velünk, amikor kiderült, hogy ismeri a Mr. McCord tanárul testvérét. Arnold ma nem tudja bevinni a házi feladatát, mert amikor tegnap leszállt a metróról, rácsukódott a táskájára az ajtó, és a metró elvitte a táskát. A gyerek ordított a kalauznak, aki csupa disznóságot szólt vissza, miközben a vonat kihúzott az állomásról. Ha, micsoda állapotok! A fiam nővérének a kutyája megette a házi feladatot. Remélem bele is döglik. A lányom kisöccse, aki még csecsemő, lepisírta a lányom fogalmazását, míg reggel a lányom vécézett. A fölöttünk lakó meghalt a fürdőkádban, és a kifolyt víz teljesen eláztatta Roberta a házi feladatát az asztalunkon. A lányom bátyja nagyon begorult, és kivágta a lányom fogalmazását az ablakon. A szél meg sajnos elvitte Staten Island túlsó végébe, ami azért baj, mert mások fogják elolvasni, és félreértik, ha csak el nem olvassák a végét is, ami mindent megmagyaráz. Meg volt neki a fogalmazása, amit a tanár úr feladott neki, de amikor átolvasta a kompon, nagy szél és elvitte az egészet. Kiköltöztettek bennünket otthonról, és az a szörnyű serif azt mondta, ha a fiam még sokáig óbigat a füzetéért, hát mindannyiunkat lecsukat. Elképzeltem az igazolások szerzőit a buszon, metron, kompon, kávézóban, ligeti padon, amint új és logikus kifogásokon törik a fejüket, és megpróbálnak szüleik modorában írni. Nem tudták, hogy a szülők által írt igazmondó igazolások általában unalmasak. Péter azért késett el, mert nem szólt a Vekker óránk. No, egy ilyen cédula még a szemétkosára sem éltó. A tanév vége felé stencillesztem egy tucat igazolást, és szétosztottam a két végzős osztályom tagjai között. Csöndben nagy figyelemmel olvasták. Hát ez meg micsoda, Mr. McCart? Igazolások. Miféle igazolások? Kik írták? Ti, illetve néhányan közületek. A neveket lehagytam, hogy ne adjam ki a bűnösöket. Ezeket ugyebár a szüleiteknek kellett volna megírniuk, de ti is tudjátok, én is tudom, hogy kik a szerzők. Tessék, ki. Jó, de hát most mit csináljunk ezekkel az igazolásokkal? Angosan felolvassuk őket. Remélem felfogjátok, hogy ti vagytok a történelemben az első iskolai osztály, amely az igazolás írás művészetével foglalkozik. Az első osztály a világon, amely az igazolások írását gyakorolja. Hatalmas mázli, hogy olyan tanárotok van, aki összeszedi írásművészetetek legjavát ezt a sok igazolást és tanulmányozásra érdemes irodalomnak minősíti. Mosolyogtak. Értik? Közös a bűnünk. A lapon olvasható igazolások egy részét ebben az osztályban kaptam. Ismeritek magatokat, használjátok a fantáziátokat, és nem értétek be az Ózsdi óra hivatkozással. Felnőtt életetekben is kifogásokat fogtok keresni, és azt szeretnétek, hogy hihető és eredeti mentségeket adjatok elő. Még az is lehet, hogy a saját gyerekeiteknek kell igazolást írnotok, ha elkésnek, vagy hiányoznak, vagy rossz fát tesznek a tűzre. Ugorjunk neki most! Képzeljétek el, hogy van egy 15 éves gyereketek, akinek igazolást írtok, mert lerontotta a jegyét angolból. Esetek neki! Nem nézelődtek jobbra balra nem rákcsálták a tollók szárát, nem tétováztak. Lelkesen, elszántan kezdtek mentségeket keresni a 15 éves gyermeküknek. Kimutathatták a hűségüket, a szeretetüket, és ki tudja, egyszer talán valóban szükségük lesz egy ilyen igazolásra. Egész rapszódia állt össze a sok igazolásból, az egész családot sújtó hasmenéstől a házuk oldalába csapódott kamionon át egészen egy súlyos ételmérgezésig, amelyért a megkék középiskola menzája volt a felelős. Még, még? Írhatunk még? kérdezték. Igen, csak meglepődtem. Hogyan csillapítsam le a nagy fellángolást? Újabb örömünnep, ihletroham és megvilágosodás vagy mi. Felírtam a táblára. Házi feladat holnapra. Hiba volt. A házi feladat kifejezésnek negatíva tartalma. Le is töröltem, mire ők. Na, azért? Elkezdhetitek most, mondtam tőlem, aztán folytathatjátok otthon, vagy ahol teszitek. Legyen, mondjuk. És fölírtam a táblára. Igazolás. Ádám az Úristennek. Vagy igazolás. Éva az Úristennek. Lehajtották a fejüket, és azonnal sercegni kezdtek a tollak. Ezt akkor is megírták volna, ha közben hátra kötik a másik kezüket, vagy bekötött szemmel. Titkos félmosolyok a teremben. Hát, ez most tényleg lasz öregem, és előre tudjuk, mi következik, nem igaz? Ádám Évára fogja, Éva Ádámra keni. Mindketten az urat, meg Lucifert hibáztatják, vagy mindenben bűnmakot keresnek, kivéve az Úristen, mert... Úgyis ő az erősebb, és ki is rúgja őket a paradicsomból. és emiatt kései leszármazottaik a megkészak közép- és iskolában kötnek ki, ahol igazolásokat írnak az első férfi meg az első nő számára. Sőt, talán magának az Úristennek is szüksége van igazolásra valamelyik súlyos hibája miatt. Kicsöngetés Három és fél éves pályafutásom alatt először fordult elő, hogy a tanítványaim annyira belemerültek a munkájukba, hogy éhes barátaiknak kellett őket kihívniuk a teremből ebédelni. Na, lenni majd befejezed a menzán. Másnak mindenki hozott igazolást, nem csak Ádámnak és Évának, hanem az Úristennek és Lucifernek is. Volt köztük együtt és durva. Liza azzal kelt Éva védelmére, hogy nem csak azért csábította el Ádámot, mert már unta az egész napos tevést, heverészést a paradicsomban. És abból is elege hogy az úr mindenbe beleüti az órát. Egy pillanatra se hagy nekik nyugtott, hogy végre kettesbe maradhatnának. Mert neki persze könnyű, csak elbújik valamelyik felhő mögé, és onnan dörren rájuk, ha azt látja, hogy Éva vagy Ádám közel merészkedik az ő nevezetes almafájához. Heves viták kezdődnek Ádám és Éva viszonylagos bűnösségéről. Teljes az egyetértés abban, hogy Lucifer egy szemétalak, alak, egy rohadék, akinek a szerepe abszolút negatív. Senkinek sincs bátorsága rosszat mondani az úrra. Bár elhangzik egy-két célzás, hogy azért lehetett volna kisém megértőbb az első férfi és az első nő szorongattatásakor. Miki Dolan megjegyzi, hogy egy katolikus iskolában soha nem beszélnének így. Te jó Isten, bocs, az apácák fülénél fogva rángatnák ki a padjából a gyerekeket, és magyarázatot követelnének a szülőktől. Ugyan hol tanulta a kölyök az Isten káromlást? Néhány nem katolikus fiú az osztályból fennendícsekszik, hogy ők bizony nem hagynák magukat. Jól valakbarugnák az apácákat. Egyébként meg hogy van az, hogy az összes katolikus rác ilyen síró-picsogó? A vita más témákra is átterjedt. Én pedig aggódtam, hogy a részletek a katolikus szülők fülébe jutnak, akik nyilván tiltakoznának az apácákat ért erős kifejezések miatt. Azt kértem tőlük, mondjanak egy embert, akár élő szemét, akár valakit a történelemből, akinek nagy szüksége volna egy jó kis igazolásra. Az ötleteiket felírtam a táblára. Éva Braun, Hitler barátnője. No, és mi a helyzet magával Hitlerrel? kérdeztem. Na, az soha nem kap igazolást, arra nincs mentség. És ha rettenetes gyerekkora volt, akkor se kapna. Egy igazolás Hitler számára komoly feladat egy írónak, de ebből az osztályból soha senki nem fogja Hitlert igazolni. A táblán Julius és Eter Rosenberg, akiket 1953-ban végeztek ki hazaárulásért. És kapjanak-e igazolást a katonai szolgálat megtagadók? Még szép, Mr. megkort, ezeknek a paliknak vannak is nagy igazolásai. Nem akarnak harcolni a hazájukért, de mi nem ilyenek vagyunk. A táblán. Júdás, Attila a hunok királya, Lee Harvey Oswald, Al Capone, Amerika összes politikusa. Jaj, Mr. McCord, nem írna föl a táblára néhány tanárt is? Nem saját magát, hanem ezeket a csesztegetős tanárokat, akik minden másnap dolgozatokat iratnak velünk. Sajnos erre nincs lehetőség, a kollégáimról van szó. Jó, jó, írhatunk nekik igazolást, amiben elmagyarázzuk, miért is kell így bánniuk velünk. Mr. McCord, az igazgató úr áll az ajtóban, a torkomban dobog a szívem. A terembe bevonul a Staten Islandi legfőbb tanfelügyelő, Mr. Martin Wolfson, és kíséretében az igazgató. Tudomás sem vesznek a létezésemről. Nem kérnek bocsánatot az óra megzavarásáért. Föllejárkálnak a pacsorok között belenéznek a tanulók munkáiba. Kézbe veszik, alaposan megszemlélik. A tanfelügyelő megmutatja az egyiket az igazgatónak. A tanfelügyelő a homlokát ráncolja, és lebigyezti az ajkát. Az igazgató is lebigyezti az ajkát. Az osztály fölfogja, hogy fontos fejesek érkeztek. Hűségük és szolidaritásuk kifejezéseképp megtartóztatják magukat, és nem kérnek VC engedélyt. Kifelé menet az igazgató tekintettel odasúgja, hogy a következő órán a tanfelügyelő beszélni szeretne velem, akkor is, ha emiatt valakinek helyettesítenie kell engem. Tudom, tudom, már megint valami rosszat tettem. Kitör a balhé, és nem is sejtem miért. Fegyelmi bejegyzés kerül a kartonomra. Az ember megteszi, amit tőle telik. megragadja a lehetőséget. Megpróbál valamit, amit még soha senki a világ történelemben. A tanítványok örült lelkesedéssel írják az igazolásokat. De most majd számolunk, tanár úr. Irány a folyosó vége, az igazgatói iroda. Az igazgató az íróasztalán áll A tanfelügyelő meg úgy áll az iroda közepén, mint egy bűnbánok gimnazista. <coughs> Mr. Mr. Mekkort. jöjjön be, jöjjön csak be. Egy perc az egész. Mindössze azt akarom mondani magának, hogy ez az óra, ez a projekt, vagy mi a az, amit odabent csinálnak. Hát ez csúcs. Csúcs. Ez az fiatal ember, amire szükségünk van. Ez kell. Ezt nevezem én a rögvalósághoz tapadó tanításnak. Azok a srácok úgy írnak, mint egy főiskolás. Az igazgatóhoz fordulva folytatja. – Hát, az a kölök, aki igazolást itt Júdásnak. Hát, óriási. Maradt azért bennem egy-két kérdője. Nem tudom, mennyire bölcs dolog, és indokolható-e, hogy gonosz embereknek vagy bűnözőknek keresnek mentségeket. Bár az is tény, most jut csak eszembe, hogy az ügyvédek sem csinálnak más, nem igaz? És amennyit láttam ebből az osztályból, megbújik közöttük néhány ígéretes ügyvédi előtt. Elég az hozzá, hogy csak meg akartam szorítani a kezét, és semmiképpen sem lepődjön meg ha a kartonján megjelenik egy bejegyzés, amely tanúsítja, hogy energikusan és nagy fantáziával végzi a munkáját. Köszönöm, és talán távolabbi történelmi alakokhoz is elirányíthatná őket. Késő kockázatos, ha alkapónét próbálják megigazolni. Még egyszer, köszönöm szépen. Atya úristen, ki érdemel dicséret a stéten Islandi legfőbb tanfelügyelőtől? Hát, most táncoljam végig a folyosót, vagy inkább kezdje el röbdösni? Nem baj, hogy rögtön dalra fakadok. Énekelek. Másnap közlöm az osztályal, hogy tudok egy dalt, ami tetszeni fog nekik. A szövege egy kicsit nyelvtörő. Rücskös rőzse, görög a völgye, hó. Rücskös rőzse, görög a völgyre, hó. Rőzse közt fatörje ritka fatörje rücskös. Törzs rücskös rőzse közt, rőzse, rücske, törzse. Görög a völgyre, hó. Egyik strófát énekeltük a másik után, a gyerekek pedig nevettek, amikor elakadt a nyelvük, de micsoda nagyszerű látvány a katedrán éneklő tanára. Komolyan mondom, minden napnak ilyennek kellene lennie az iskolában. A diákok igazolásokat írnának, a tanár meg ki tudja miért, hirtelen de fakad. Hogy miért? Mert rájöttem, hogy az emberiség története igazolások millióihoz ad anyagot. Előbb-utóbb mindenki rászorul egy igazolásra. Továbbá. Ha ma énekelünk, miért ne énekelhetnénk holnap is? Az énekléshez nincs szükség semmiféle igazolásra.